الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونطوب إليه ونعوذ به من شلور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل لما ومن مضلل فلا هادي وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين عمروا تقول الله حقا تقاتني ولا تهتم إلا وأنتم مسلمون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 amma va sayin aqqa al hadisi kalamullah wa khayr al hadyi hadyu muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa shara al umuri muntakatuha fa inna kull muntakatin bid'a wa kull bid'atin balaa wa kull balaa dhimman masalan shamlawan an birista bil olmaz olmazca Allahu taala diyor ona rantla da sahib olmaz Allahu taala uca buyurur İmânə annəm və adəsini və Allah, Allah'a itaət edin. Resul və buyurur ki, Âfəyəl-Rasûl ve Peyhəmbərə itaət edin. Və məhsələm həmhsələ məhsələm şəhməllə. Allah və Resuləna itaət. Çünki Allah və Resuləna itaətdir, həcabdir bu dünyada və ahirətdə. Like Amma başkalarına itaətdəyse, onda şerh çoxdur xüsusən də eğer Allah orasına müxalif olsa o xüsusən də o məsələrdən də bəzləri var ki hansı ki təhrikəl müsəmihəna gidesinən, o da bəzi adətdə hansı ki müxalifdir, o xüsusən <gülüyor> bayramlarda insanlar bəzi şeylər qanışırdılar və əməllər görürdülər hansı ki atxarın, İslamı müxalifdir. O da necə deyirlər, nə ne olur bayramı görə ki? Deyirlər ki, Otaqda məmaladan və sairə-sайs bulaşmış çəmaya gətirmək qaraqdir. O xüsusən də od yandırırlar və odun tərzin gedir. O bu təhlükəli məsələdir. Məşannan gəlin belə eləmir. Yandı oldu, sələfimizdən təşəkkür alhamdulillah. Amma onu saxtanma, güy quraqlar təmizləni, güy kimi yıxlar qəbul olub. Və Kullarınçı mühalif İslam'a, İslam künahlarda temizlemeyi tövbe ilə amir edilmək, istihbarla, uzun əməllərlə odun içində aslanlarla yox. Olmaz, vələ eqiyaz edinməyək, elgideyi düşməyək, vələ taiz, beləkə azətlər hansı ki şəriəti Olar eline olman tükün değil. Ona göre ehliyatlı olmalar bir Müslüman. Çiftir götür dini ergidelere anlatır, batır ergidelere düşmesin. Böylece görürsünüz, o da tervin gelirdi, o da tervikaya aldı. Kusursan de ergidede deyip olan adam, ergidenin bilmeyen adam, böyle meseleler kendini görürsen şerçe kürre O bu öyledir ki, Zamananın elə bir şeyi əqide təfsirlərindən belə deyilir. Bəzi adam şəhadə olduğu bəzi məsələlər haqqında şəriətlə ciddi, bəki şəriətlə ciddi tamam məsələlər etmirik. Vəcə o şey vəsəllər şəriəti ciddi elə etməz. Bizcə məsələ hər şey əleyhinə İslam gəlmir, yəni hər şey əleyhinə İslam gəlin o şeylər əyindən şeyi Allah və Rəsuluna ciddi amma o məsələ ki, Zid ey nəsməş. Də ki peyğəmbər səhv olarsa mən deyək ayəti onu təcəssüm qəbul etməyəcəyəm. Yəni ha bilmirəm. Cədvənin qaçsın İbrahim vaxtında kim elərdin? Ola ki tərk elədi peyğəmbər səhv olmasın. Bax mara məşə onu. Bax ki şəriətin olmadığına görə tərk elədim. Belə kişilər o gəldi bütün alətləri tədahan elədi. Gəldi, o adətlər qarğan olundu ki, elmək olmaz ki, onlar İslamına ciddi və biz müsələlər əhəm də 14 əsir də artıq. Və həmçinin məhsələ müsələlər cəmiyyətdə bəzi xəstərilərdən və cimiyələr xəstərilərdən müşkil məsələlərdən də biri balacılardan elm öyrənmək, küsən dinli məsələlərdə elmi balacılardan götürmək, yəni elmdə balaca Yaşta veya elinde balata olanlar, onlardan elimi götürmeyecek hücreli insanısın. Ve bu da kaçtereydi Möşterim Selamallah. Ve insan böyle hakkı tablas, balatılardan öğrenmeyle. Çünkü ne için balatlar? Çünkü kamil değil, ona göre. O çünkü kamil değil, onların şahit etmez. Çünkü sen din te'e giden değil. Ve din ziyanet götür elmi Rahmanilərdən, alimlərdən, böyük alimlərdən. Onlarda da xeyr, və haqq, şübhələrdən ısaq. Ona gələm, bir masul rədiyələn əməl. Deyir ki, müsləlmanlar o vaxtdan xeyrda olacaq ilər ki, həsə alimlərdən, böyül alimlərdən götürməyəcək ilmi. O vaxt həlaç olacaq ilər ki, balardalardan götürməyəcək ilmi. Balardalardan, yəni elmdə və yaşda, Və onu da şərh edir, və həlaç olur, gələb zərinin. Və əmçə, kıyamlar səlalsan, buyurur, kıyamətin əvamətlərindən də bilibudur ki, ilmi balazalardan ürəndiklər. Və necə şəriət, dedir ki, verirsen, ilmi əhlindən götürməyə əmr edir və balazalardan yox. Çünki balaza uşaqdır hələ, elində və el qaşlar, o bilmir hələn, bilmədir. Onu görəm, məsələn, balazalara veri qaşırdı, gemi gəndi, görsən, üstün baxdılar, Yeddin mərhələ. O böyüməyəcək, öyrənməyəcək, çölə gilməyə və sair, təcrübə istifadə etməyəcək. Yoxsa necə gedir? İstifadə çatdıracaqsın. Keçər necə? Tezən altı arasından elə lazımlı və sair. Ayğundur. Onu yara balazlar bilmir. Çünki balazlarda birinci təcrübə yoxdur. Belə aləmləri qoyar, quranı balazlarda əm götürməyə, onlar təcrübə yoxsa həyatla Cavam adamdan çok bağlı olmuyor. Böyle alimlerden götürmeli mi? Çünkü cavamdır. Cavamını da görsen, özünü de etraf edersen, bir şey edersen ki cavamını da etraf edersen. Çünkü cavamını görsen adam terefidir, adam teşhizlenir, vesaire, bilir, onu ya dağılıklarına evi götürmezler. Tanrısını göstermişen onlar terefli, səfili, səfi hərəkətlər, çünkü hələn Al-kânl dəyəl hələn hələn sən hizursan hayatta həm 50 cəhətdən həm həyəti cəhətdən tələşmədən ağzı kısardır, hər şey mən bəldiyəm. Qaq budu məsələ. Rüyə əhtiyyatlı olmalıdır. Onun qələyət sən tabu olmalıdır. Və həm sınırmışlar, həm sınırmışlar, həm sınırmışlar, həmçin, bazı olanda şübhəyə çox qirir insan. Bazılara tabu olmalıdır, onun qələyətlə həqiqətə uyğunlaşmaz. Elim Ərhamlı da böyük ayinlər var. Bəziləri söhbətə qəbul edib, ola şəriətimizə bəyan edirlər. tərkizləyib o yazıları ki, ocaq ayinləri tərkizlə balacağını anar. Dəncimə istəyən şəxslər digər bu avadançının bizim Abdurbah Rasululla Rəvan Əbüləxmasdan İsa oğlu Abdullahdan deyir ki, İsa oğlu Abdullah deyir ki, sizin Qafqazdan şey nə vaxtda gələr ki, böyülərdən elmi götürəcəyik üçün və o vaxt, vaxt şərqə olacaq üçün ki, o vaxt artıq e, baradalarına elmi götürəcəyik üçün və baladalar, baradalar böyüləri təyin edəcəyir. <gülüyor> Elm ilə abun, əmdəllə, əbulə əhvaz, dinlisəmə deyəcəyir. Və həmçin mühtələm isələm onlar, ona gəlir, baladalar dinlə elə maaşırlar, gedirlər elə məsələlərə qalışdırırlar, sonra başlanırır, demir. Bizə ki bu bazarə əmə lazım deyir. Deyər nə belə deyir. Deyir oğlan elə deyir ki, sən nəc buradırsan, nəm qorxursan və bilirsən, çaldısan, yəbünsən, rəbb burada sənə çağırır. Hansı o? Elə kimi inan, inan deyir, oğlan demiş, Allah onsuz da ağul dillər, ağul dillər məşan vəcib. Kimis ki xəbər var. Və onu yərə məsələm, şirdillər, qonaqlardan məsalan oldu sağlam? Sağlam, sağlam. Va tağut va ağlış şeriat asvadın devli ve tərəflə çox şirli ki tağut şeytan dən birinci, daha sonra gələcək. Allah Subhanahu buyurur ki, Nisa surəsində 5, e, Nisa surəsində ve yumununa bir cür ki va və tağut ka şeytan. Və həmçinin Cəbur rədiyallahu Sələflərin təhsilində gəlir ki, və cəhsil tağlıqlı şeytan cəhələ çiriblər. Dolayısın, sadəcə bazılar hər şeydə görürlər ki, tağlıqlı növlərin həmçinin Allah'ın hükmü ilə hükmü ilə, hükmü verməyən də bunu və şeytan təhsiliblər, çünki dostlarıdır, şeytan ilə cəhəl. Ləşə şeytan razıb, əlhəm qulilər allardan, çünki cümlə təhsiliblər, samatı təhsiliblər, gəlir, hədən kafirdir, hanı kafirdir. Hər ıstır, sardır, zinada halaldır və s. Bən nədə o şey isə hər artıq üçünləşib olanı hiç şaşdığım yoktur. Yəni, yoksa artıq vəhbetlər. Haydın verir, onun <gülüyor> yeri əslində olan qalus özləridir. Özləridir, özlərdir kafi. Və bəli dəflik yətləri ıslanışınlardır, bilhirlər, Allahım ıslanım. Okuyub, hədis-ə ayət sardır. Hələ başa şirəcə ayəni, hədisi. Hədisi-ə ayə başa şirəcəndir, sələflər şəh Əncər Şehr-i İslam buyurur ki eğer insan bir danışmaz ki ise o ümumi üsulu bilmelidir. Ümumi üsuluğa bilmelidir ki nefə cüzdə bir məkələ eşitse o üsula göre mügayətləyik danışsın, hüsum desin. Hatta sözü elində olsun, hatta sözü azıl olsun. Amma eğer kim belə etmese o artık yalana girir ve cahilliyət. Bizə nədir? Balaşı məsələlərdir. Ona görə <gülüyor> məsəl üçün şərhan geriyə almalıdır. Küfr, küfür küfr elə kimi öyrədiblər başqalar. Küfr aydın da nədir? Rusmollar aydın da nədir? Vaşağı da aydın da nədir? Bəlkə aydın da hamdullah Və küfr var məsələ müəyyən hansınə diqqət atmalı? lazım insana qarşı? Sadəcə oldu belə demək. Ona görə bu cahillərin yoludur. Baş qalasının Bu çünki balaca oğlan onu yoxsa ki, mələk şeylans o, o ağlı balaca oğlandır. O da da balacalardandır. Yəni necə inanın insani şeylərə, insanlara, çanla kim gətirə? Yəqin ki, internetə bir də o salaca gətirəcək. Yəni çatdırmaq nə rahatdanı. Görsən ki, əqide fadə faydaları yoxdur səndə. Əsafın zəif ona görə. İnsan nə işləyə bilməz öyə alimlərə etə salamat qalqaq, onun gələ onun gələt kibəl bu xəstəliklər də ənsır və məsələrdə etiyazda ol hər şəhli hər ne düşün edir ki, buğa atma etə salamat qalqaq, bu sənə özün xəyirindədir oğazı qalqaq, oğaz çox səhər Allah bilir nəyəndədlər və həməsinin aldan daha özlərlə etiraf mələcəyi biraz onlar yaxı ol, hadi həşmə gətsinlər həkümə Hazırda və iştirakçılar, qursumuzun iştirakçısı olan əqidələrdən özünü doğru şəkildən və küfrdən öyrən, küfrdən də şəkldə, "İnnəllahi və inəyə" onun şərtləri, vaxtının qaydalarını səxrlə di iştirak edər, Quran oxumağı öyrənə, elməyə və çələklər fikr versək, elimdə davam başlamazsa ən birinci hansı toqları öyrənməyəcək. Qurana Qur səliyyədir, solo başlanıla bilməz. Quran oxuya bilməz. Bir bütün dünya kâfıydı. Yani adam verir bakır tercihli, adam oturup tercihden bakır insanlar ne büyük bir Allah s.a. şeytan yolundan korcu bizi, Allah s.a. bize şifayetlerden etsin, Allah s.a. da s.a. da idare etsin, Allah s.a. da bizi işine rağmen olsun. أقول أعوذ مستغفر الله لي ولكم فمن استغفر فله العفو الرحيم. واللهم صل على النبي المصطفى والسلام على أشرف الأنبياء وأميين سيدنا محمد و آله وصحبه أصحاب الزمان. عباد الله Hazır. Məhz <coughs> bu hallarda birinci dəfə başa salasa öyrədəcək olmazdı. Onu şərəni gedəndən sonra bilisə ki, artıq bu peyğəmbərlə kinlə müxarifdir, ondan sonra ani hökm verməzdik. Yoxsa görürsən, balacalar qarşılarına gələn məsələlər heç olanlıq deyil, əslində. Məle məsələlər tərkibi də olanlıq, dolan tərkibidir. Lakin olanlıq olmayan məsələri kirşimlər və bu da dərin içəyi balacazlar. Allah sizə rəbiçlikdə sabir etsin. İnna lillahi və inna ilayhi rucun. Allah hökmlərini əmrləyir və əhsanı buyurur, pislikdən, zülmdən, fəhşlikdən və münqərinə